كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يقول الحق حق تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله من رحمه فلا ممسك لها وما يفتى وما يمسك فلا مرسل له من بعده قر الله جل جلاله وجل شانه اهاب بنين جليل اقم ببطن Afom bidikan bi bide populin pray popover dera rahmeted va at der moska kushambir kur allahu dhellaluhu ve jallashanu en bil dera rahmeted va pray dikuit at der moska kush e hap kjas ajeti me te cilen kemi pas djepun sot pak inshallah e do te vazhdoim me rad surre fatir ajet pas ajeti prej jale se jan fol gje dersin e djejt ishte ni fjali e folen te cilen than Se në kone duë, në kone të saktuar, individet, apo yë individet, njeri, ose yë njeri, me rënsi kriësa Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanuhu, i lipër rahmeti Allahu Jelle Jelaluhu, ose i pa lipër, gharib dheriku duë. E kanë shfridzoh njerëzë të sëllët i kanë rejtë duë, me lipë rahmeti në Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanuhu, edhe yukagona piveh unë do të të tëki prej njerëzve dhe prej jo njerëzve dëri ku dora Allahu gjëllë al e gjëllë e ushtërije lukmoni gjallin e vete ka hujtë para vete dhe ja ka pojtë disa vasijete prej vasijeteve që ja ka pojtë gjallit vete i ka thoni a buneja innaha intekum iskale hadbatim min kardel të tekum pi sakhratim a u fisse mawati au fil ardi jehti biha Allah o gjalli jam Luqman el Hakim dirit vati ban vasijet o so, gjalli uh, jam sa so, i përket asaj që keme hangë sa so, i përket asaj që për ti ashtë caktu me qenë furnizim mos o mërzit in nga a in taku miskala habbatim min kërden ne qovë se tim këtë bojt prej lindjes dhe rimdheke Këthe ngëron një kokër për një kokrë ai ni bëret për i bëretë viti. As për vogul për vezëli në na në forma ne kokrës melet. Atë e kemë hangur biriam. Po ku dzon? Prej ka vjen ajo. Do të thotë inna intakum izqala habatan min khardal fatakum fi sakhra. Edhe ne tiq inshallah me me sinë rrafës me thua bequlit. Atë e tikim e hangur si çete jotja e u fissamalat ose në tjetë në qilë në altë astrahu arbiriam atë tiki me hongër e u filë ardi ose në brënsi të tokës atë tiki me hongër pëse Allahu Jelle Jelalu për ti e ka da më së mërzik kështu lukëmani sëtë gjalit dhatë duke desht me i të regu se dhora e rahmetit Allahu Jelle Jelalu kër të hapët atë dorë s'ka kushën bilbo për shka ka përmen rrasën e gurit shka kam undë përbashët me ten Me sigurin se nuk ka kokra në mesin e rasës guri e jelalu, me mrekuli, gënjana, cilet, e që un je hamna. Dhe që Allah u zhëllë e gjelalu me kurani kerimin mrekullin, atre gëngjana të cilët, na mësë fjegimit i kuptojt ke kanë qëlimin. Aka që tonë në gjami, unë e di se në gjami ka një numëri marë, i gjemotet i cili para një kohë, kërë i kimin dërtu shpijat e tona modese, të cilë e pyrrënë e më tashë, ke nështi i gurë malë, anë shë vërtet? Ke nështi i gurë me, qishki, me, dalp, me A ka të një aprej që ative burave që janë gjami, që ka t'i gurë me qëski, edhe mund dhët me mëhu, se në mesin e gurit matë ford, mbi të cilin ka vuj gjithë ditën të ira me qëkiq, kure ka qa, ka pa gjona gjala në kamrena? A shë vërtet? Dora e kuja zgadë dherë të ushimi dhe fërmizimi ati, insekti ashtë vëgli, cili menzit do, këtë dhe janë do tërmullak ta pakrije, pa kom, pa midis, vësh një, një koker kështu, a hefë këtë Dore e ku jazgat dherë të aje. Pra në të kundër tënë, lukëmar i hakim i fërgjelit vetë, prej mesit qatigurit, si të kishë titi shka në ongër, e johët jabirja musëmërzit, se dore Allahu ta shëgat, ka thënë maje, tëhëllahu min rahmetin, fëllamur s'ilë, fëllamum s'i këllaha, Allahu ku i qazgat, dore në rahmetit, atë dorsënë në almohë kushit. Jusuf a.s. Kjo ka për jënjeri, në rasën e gulit, jënjeri, insekt, është për në kujtësën e Allah u gjëlle zelalu për mërë për asishë, kujë? Jusuf a.s. E ka rritë rahmeti Allah u gjëlle zelalu huve gjëlle shanuhë në momentët më përvështira. Djemë të ti, djemë të Jakub a.s. dhësa në baba jorë, këtë sunin Në natën e fatënë të usë baba po e dën më shumë se të tjerat, ashtu ative ju do të kenë. Francisna ia bë ti neve me dhan me lutje me ta për shkak se e mande në pranë. Francisna ia bë ti neve me dhan me lutje, wa inna lahu lahafizun. Dhe dikshiria ajo me siguri do të jetë prezente tek. Le të dalë luë me neve. Pa Jakub alayhis salam inni la yahzuluni an tadhhabu bihi wa khafa an ya'kulahuz za'b. Fond mrziten me ne pak ata me mungu ki prej temi prej prejnit temi kam disa mërdirë ndajti edhe me ndoj se me doj ki me ju janë jauhanu i ku fanë ërsilhu er gaden mana jertao e labo inna le hu le hatizun gjep me peh me plot sinceritet me, me sinceritet krokodilit i folshin babu sa po lehe me neve nësep ne, venet luje edhe na i dëtë ashton kujdesin bite edhe dhe të kësaj me manat si shpo na jep fa shko një prah gjemt gjemt vlazrit pra jo kejt vlazrit janë vlazr jo të gjith njerëzit kanë jo të gjith njerëzit kanë një një vlazrare nuk ashe vërtit për shkak se të gjith janë njerëz po jo të gjith janë vlazr e kam fjallën edhe kur janë të një në nësot një babës jo të gjith janë vlazr se fjalla vla ka sharte fjalla vla ka kushte Vetëmashtaj e eksploqojn kurset e vllazërve, vetëmashtajën vllazërve kurse çerje anjer. Pajmeu an yajaluhu fi ghayabati al-jub. Allahu al-Quran al-Karim sura Yusufa. Ata vendosen banan consensus ndaj vllazëve se li është shumë i dashur te baba me fit me një me një hendek, me fit me një bunar, me fit në bunarin e marrivet vllaznive. Sa sa sa me treguos për gjithmonë te historia se sa, sa Allahu ndaj vllahut mundet me qenë i lig. Asma an yazaluhu fi ghayabati al-jub. Dokë kam lezu. Kam djuh për ulemane me nin mbart për vindera vend kohgur kam qen sham. Ne alin për ulemane në çatras ne gon kështu. Fot me hodhje, në gojën e bunarit Allahu Allahu. Allahu jalla jalaluhu i ka tregojë njerëzish deri ditën e Kiametit se rahmeti i Allahut është shumë më i spetshë se keçi i Allahut. E ka thënë Jubejlin ka falë pritën fund bonuarit mos shumto. Mu sallime ra, Mu sallime ra fat. Rahmeti i Allahut është shumë më i spetshë se keçi i Allahut. Follaja, Mu sallime ra, Mu sallime udam tu se so, faktikisht aqdoz të jen edhe i kam thon Allahu Jelle Jelalur Kuran i Kerim fa këti qëni dvogl këti nimzat vjeqari i kam ba vahe e kam inspirun më njërën tëme i kam ba vahe e thon letu nëbë anëhum bë amrihim hëdha mësë mërë dhito qënë jenën kuj dhësën e rahmeti tëme ma vohën kam të tërgusën gjona për vlëzët e tohë Më volë shumë t'i e me mëshu për këto që pot qesin bunor. Ti faktikisht je me rahmetin temë. Ska mu mërzit. Lë t'u nabë anë, lë t'u nabë anë, lë t'u nabë anë, lë t'u nabë anë hum, dhe emrihim hadha. Më volë për këto të dis shumë ti. Unë faktikisht shëndetin e dikuj dhe ta qesin shesh, po adhe shmundin e dikuj dhe ta qesin shesh. Allahu gjëlle gjëralu, në që othë se kemi mbajt menë për i dhejnëseve të kalume, në kemisonse ai kur doje ni gja qi e kem shefi me 66 ska kush e ndalën mo ai kur doje ni gja me bluqi ke dasti me 66 kur ças recet na eftahi llahu mirahmetin fela mursil laha kuj ças gata ai dorr rahmet iska dor kush e mbyll mo edhe kuj qe mbyll ai dorr rahmet iska dor kush e hap mo allah juallal jlal uftat kurani kerim kafan wa huwa alazizul hakim un yam jismunsum un yam yut unë i di gjanë atë që shredhin, unë i kam kryu për atë i di që shredhin. Junus a.s. i ka thirë njërëzit e në vetë në islam, me vite, i ka thirë njërëzit e vetë në popële në vetë me vite në islam, ata se gjithë e më hu, ata se gjithë e refuzur, ata se gjithë e së lë mund, ma në fond vendosi aje me dë vetën, që ta leshon popële në vetë. Që thore salamu alaikum njëherë dhe për gjithë mund nuk për ndëgjëjshë ju, nësakhtu lëkum walëkin nëkun lëtu hibbonen nësëhin fa unë ju dhash ju e bolë nësëhat ju nësëhat i vlerën së pëjadishi kështu ju sa popullit bëtë ju së pëjadishi fjallë në shlosh ju së pëjadishi se kush javë dëndë të mirën e kush javë dëndë të keqen faktikis nuk im nësut fjallët që javë thash fa unë shkova edhe u kap me disa bura në skajnë e detik atje ku ju tha ative ative dëtare dhe ka mundësi që unë një ustim të abajnë me ju u guditën përpo edhe hipin anje në ative pa problem fare përshka këse qesën e kishë me vete në mesin e detit në mesin e detit kiste humb një gjojnë nuk du në gjarje se janë gjata mi spjegus jam të spjegu i sëri jam të më komend pan neve në ka humb diska shumë më rancin anje edhe ashtë me do e mos para se ta rrijet të bregu Me qitë në sheshë, u vjellë dhe në një sen. Kush ka vëllë? Me sigurija banjëja ka vëllë. Përshka që dëtarët gjithë mërën kanë hezë barë si u kanë dozë kjo gjojnë. Sot hibë i banjëja, sot hupë i një gjojnë a një. Mirë për mësafiri shumë zëra me i thonë hajdojtë. Mësafiri shumë zëra me i thonë hajdojtë. Kanë dozë që dëmaqini e ka bërë konak njeri u ljë banjëji, ajë mësafiri ka v A më një kanë thonë më nxërë se në ka unë në një kanë shpi, shumë vështira Pra kanë thonë tërmez bëru këta ka një metodë bukur e të da nuk në edhënjone Ajo metodë është me qitë short Kuj për i bje se ka vjerë Kuj ka rashort jo, na... Ditën harë kuj ka rashorti Musafirit Tretën harë, Musafirit Qka në e mërmenja të gjithve zbashku A vjezë për nga mërja Allahut A vjezëa i të një ashtë i dërguar dhe i Në asë një më njërë Por që ka ka këtu? Kja një e ka qenë gje motin dërshëm Jo një e deti me bajt malë e njërës Kja një e ka qenë universiteti Cili ka qenë indërtuar mbi det Kuj njërësit nësojnë Qish me qenë njëri Kuj njërë allahë gjëlle zhe lalu hap Me dreset e vetat Të cilët hecin mbi deti Edhe faktikisht ne prej ative shkollave të moja Morim në nësim Se dhe njëherë së lëmote dhe i drejti dhe dënëherën e drejti qirti se sa me t'i shka e modë me t'i e nregull për shkak se kjo është e mundër kjo ka ndonë nësëri vetëm na prej saj duhet morim mësim duhet t'a morim mësimin ton që me mësim duhet t'a morim i në thanë thema që ze u mën jesrek shka është denimi ati shka ka virë njëll ka fil barë me u gjujt ndetik me u gjujt njëjt për janis me sigurit në s'në nga flen se ju losi ka pshutuar majs brami, ndoshta mos apo hazur do me na thon dikush, është shumë notut i si mirë paska çen bra. Nihari askëgumi ja njerit ku lave tornin ngjarie, një se ni ni ni ni lehani weger e ka damtu çdo njerin i cili ka dashme kaluën i blesh prej bezhve, tehi ka hëngër, edhe pa i pas kanë treguën i hoxës tregu se nfilan luginën, filan leoni luginë, kush po ka volon pe ha, sa edhe undë shkoj të takshiri apo. Poza edhe so, unë për shkoj dhe të ashti qoj shkash a i fa i vani qipë e ha i njerëzit kur shkoj du loni për një me edhe qërë me shërshni në ti njerëzit për e shof me se du loni për të ha i hozë ka do loni mënë e aria ka njëzbe kaj që janë gjarë e ka ndohë dhe gjumëla të bagdad edhe lotët e lonët kësa e hinin vesh pra u kësëni hozë a ta pëse ti e thangër për të bëngër a më mirë qëka kratë më shem Ta unë kërë e po është këta, ta bëna menë, ki ma hlupë që së po e shos efte, të parënherë po e shos, a thë me pi ujë në kovë ki, që a ju i shkët jese, a banë muslimoni me pi e dhe me mora jo. për desh me lëta e shë me bom vruma jo, të javlonë muslimonëve ligjën e këti ajvani të adhinë për ditën e këjametit, pra unë respektovë, a ta vajmë respektojë muë, kur gjënë se bën që të senë, sa njoni për n <laughs> Prap, jo, madhria, jo të hoxha, prap, leoni shumë i dresiratën pas ka qenë. Rëzare, jënusit ka qenë në të us, mësë qina do të lajbrojnë, se ka pështuaj, ata kanë huzë në deti për denimin me qurnë menë. Betëm sa Allahu gjëlle gjelalu huve, gjëlle shanu, ja ka afrujë jënusit të goja, e detit vorin e vetë. Betëm, jo vor me punica, jo vor me zanë si vorat e tonë, për kanë thonë djetarët se i vetëmi vor ka qenë që ka i vetë një vorë ka qenë që ka hefë si medresja, si fakulteti a njës i unusit për me mësuna mësim se dë një arët gjuhën edhe prej smarit gjuhën qak njerëzis frish punë, këtë du një është ka s'ka pra shkak du shme qenë i kam ngullë pra shkak duhet nësë me t'livrit o musliman frimat e huja, frimat e dilinjive nuk duhet, nuk gëzën me t'livrit ti je i rajosër, ti je musliman ti je lis shmimar, ti je i melën me rajtetua felë s'ka bojnë qërë, s'ka pojnë qërë për tije, s'ka shkrujnë, s'par më asë a marrën, ajo nuk luën rëllë, heqë, s'ka problemë, se vë junusit i kanë thonë, ka vërë, vërë të nga meri Allahu Jelle Jelaluhu, ka që Allahu Jelle Jelaluhu balenën, ka futë në barkin e sajë, njeri u në gjallë, vori, vori lëvizës në për deti, Allahu Jelle Jelaluhu, thotë në Kuran i Kerim, lawla entë dharakëhu, لا نذغ بالاراء وهو مغضوب سوره القلم قران كريم فظن قران كريم وظنوني ان ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الزطري يتاشكو Kërë këkalu kër në barku në peshke, në atë tre arsina, arsina e barku peshkit një, arsina e deti di, arsina e nosës tre, në atë arsindë madhe e kangrejtë gojnë në lartë edhe balën lartë, në barku në peshke, kërë, la, ilahe, la, ndë, zotë nuk ka qëtër veçteje, unë kam bo dam që elash popullin temë, e këshalon harët në dokurë. قال ما الزين برنامجنا كوي دييسين تن الله جل جلاله قال فان اكاريت رحمتي ام كتمني هر لولا ان تداركه نعمه من ربه لنذل بالعار وهو مغموم طب نصنا فارس رحمتي ام ك مخلوق كدغ نباركنا باشكيت كفاس براي باركو شاتي باشكو مونجال ديت نهايه ابد استباه ربه فجعله من الصالحين Allahu Jellalu Jalalu ka çen is gje dorë yemi, të zgje të zgje ato që unë zgje, nuk mund të më afrohesh ti pa ta vëli ku shkodoshim. Ja, ka çen is gje. Ka çen për të mirëve, ka çen për ngjarë Allahu Jellaluhu, rahmetin. Ku i jadresoj unë senë almo? Rasulullah alayhi salatu wassalam, i jetuar Mekkë 33 vjet me radhë, me radhë, 13 vjet me vahin Mekkë. رزل لك ما سرزل لك درذي بس درذي انتريق بس انتريق انتريق سلم بس سلم واشترسي بس واشترسي رس... مكة برعان مجرى برعان مجرى في عالة الله جل جلاله وجل شانه ما اسفرابي ابرزانو اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اذا كان برزان في مكة e rëzotriju, radhja Allah u anju, cilë e shëqronë të mërugë, shkun, shkun me një shpalë për të cilën, e të cilën e cilësoj e ba bakri me ditja e vëtë atë bukurën historien islamë, që nuara për ditë në kjëmetit, fa, wallahi ja rasul Allah, le unë dhe ra ahadun ila kademejhi, le ra ana. Qa aq ka qenjë shpala e dhobën? Divejati ka zonë konfjasht, ka zonë më shi që unjoni prejative të poshtë kam të veta, qaq, me një qësish përlë Allahu Gjellë Gjellë i kryon shkaqët a i kryon sebepot edhe sebepot atin këtë botë rolin krye thore lujnë ku shkojnë mrapa dërgojnë një plomba të, i boni disa ve edhe mushrikët faktikisht u lidhen me ta jo me atë që ka kishin dal me lip Allahu Gjellë Gjellë e qojtë barimongën me pejtë e vetë të mrakullushëm për t'ja vunim reja fajderë edhe mënë fund arru me i një këllëp, e shiqoj mirë me gjerën e Ebu Gjahelit, e sile kisht e një një kërëma, arru dhe shiqoj mirë, edhe ma si shiqon me dherën e barimongës, konstatuan, edhe arru dherën të vërtetimi, se tërpash me e prek me maje shpate këta, gjo që i ka diqin vërë në këtë vend, kur ka hinja i këtu dhe kur ka nejtë, të thimë qafën, edhe thimë qafën shkur në prafën u dhe në مت منو يا جويان كتгот يكا رويت مت وغلنجا برهامبل ا كا رويت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من ابريمان ا كا رويت محمد مصطفى دي ودينتي مني طلم من ديساو الله جل جلاله كوجا اخري دور رحمه المص مرضيت الفاروق وتمرزيت الخليفه رحمه الله جل جلاله من الرحمه ان تطلب رحمه الله بلاي رحمته تشمل لي رحمه الله جل جلاله تو از وين دي مرضيت A kemi lip A ke lip rahmetin e Allahot A si ta lip ësht I padishim dush me qenë Se Allahu gjelle gjelali U dojërën tazgat I padishim dush me qenë Kja një rastë për i rastëve Kja për i rastë për i rastëve Të rastëve të historijës Pasrë Muhammed Mustafa s.a.s. Unë kapë dërëfëm i në historijën E prapë nga merit Me në shembul qëta Në kohë në mretit dukjanës Mretit romak Dukjanës Disa minja vjetë Para Muhammed Mustafa sallallahu. Mënatëse ka sundu botën arapet sotme, edhe e ka sundu gjithmén e botës. Ju e dini se para islamit kanë qenë disa superfuqi. Fuqia e parë, absolute, e cila ka pas zinjën e botës, ka qenë Persia, edhe fuqia e dytë e cila ka pas zinjën e botës, ka qenë Roma. Pra Roma dhe Persia kanë qenë disa superfuqi, suku sorçi kanë dië ka met një. Një ar për një ar. Por çka se dita superfuqi, nesër do të bëhet. Ajo që sot janë së pardoshme, nesër do të bëhet një. Eme masa sa super fuqi e mon kët bot inshallah, super fuqi tjetër nuk do të ket. A para super fuqi e cila as duke u përgatit, me u kazu botë se jemi as rrug inshallah, Allahu dhe ljalelu u vejllashano 27 dorë në rahmetit, اللهم في كل صلاتي ودور الرحمته 27 rrate do të dregojnë botës se super fuqi mbi keta mo nuk ka tjetër. Jemaat ndarshëm. Ne kohën e vërat dukjanos Zolimtar, i cili nuk laq keçë pavëm mbi popullatën që e sundonte. E sundon gjithësinë e botës. Kimë origjini ishte grek, grek. Mirë, po në historinë e vjetër grekë, Greqia apo Roma kanë qenë një parandori. Por askak i thot parandoria romake. Çto e kaimi? Parandoria romake. Do të thot Greqia e dhe Roma kanë qenë një parandori Për aska thot, e kanë të dukjinë së botës. Ne me një koh prej kohësh sundonte një mrak duke janë themi zolimtar i pa kufij. Atë këtë e, e kanë fjalën se zëllëmçaritë ndaj ative njerëzve që ishin muslimanë për shkak se kë kibinin urin, shumë njerëz e dinin gabim thonë. Hoja po fol, apo njerëzit kanë musliman, apo fol para nga Amerit. Për ja demit, te dorit për ndërgjili frekalen, dini islam ka çën dini vërtet që t'i dhe Allahu e ka pranuar për secëra që janë devinjime. Ata njerëz ishin muslimanë sulmontë, edhe i shkatrëntë me familja dhe individualisht deri në fund. Atë është i rrezikshëm. Në grup dhe Një grupë gjemë të asaj kohë, në nuk e dimë se sa përshkat se Allahu Gjelle Gjelalu nuk e definuar në Kuran i kërimë se sa, po vetëm ka thonë kështu, një grupë e vogël e gjemëve. Një grupë e vogël e gjemëve tri. Të cilët e kishin dinin e Allahu Gjelle Gjelalu hu jetë, të cilët e kishin dinin e Allahu të sa në Allahu sistem, e kishin më renda nxak edhe jetonin edhe vdis qënë për ata në shdo moment, nuk patën qarë për e ti, nuk patën shpëtim për e ti, se kishë marë para veti, dalë gë ati, shdo njëri, i tëli thotë la ilahe illallah, e lan vendin. vendin, e lan vendin e vetë, asë ku kanë jetu, në ka kalzu kurani kerimi, asë ku kanë shkruz në ka kalzu, asë njënën, përshka që kurani kerimi me të vogla nuk mirët, nuk mirët me të vogla, a i mirët vetëm me të mloja, kanë dëshirë njerëzit me vetëm një harët, ku ka netka ja ilm bihi la yanfa w jahlan bihi la yadur a kemi rregull na për do pun po kështu disa pun simas ti dish do fiat jo dieto disa pun se si ti dish nuk bazo dieto kan ton për shemb disa njerëz kur kanë dash shumë me i kallzu pokën diçka më interesant çka s'i kallzon kur qush fiala apo ania e murri të cilën ti ka hipë të cilën i ka hipë njerzit Kura batizu njoja E i papas 999 gjama Allah Allah 444 metre e 25 santin e gëtë 39 metre e 20 santin e gënë Mrejna i shinkonën 250 hajvan mashki 450 hajvan Femën e 13 bura 12 grazë oh, A janë që të gënë anë kërani kërinë? Jo Baju Baju për i zatë gjoti të mena Ma i smravi E dhe me dhiti se sa ka qenë e gëtë, mësë u bonit djetëar, jo, po mësë me ditë, mësë kemeti pa ditër, jo, sa ka qenë ademi i gëtë, hojallarat nësot, mëti që atëherë, mëti që ti më kanë hukë gëgjona, nizet kuti vorin, ja ka matë me hapa, une jam kone ka matë me hapa, nizet hapa pëjapa dhe mi, jo, me të mitë nëmë rëjtë, edhe mullë një mazarkë, me bobelat, maj sëpari, o oh, vëll E ketit qarë të veç vërët Muhammed Mustafa s.a.s. vërët nga mehrim vërët kërkush s'ka munsimit qazërës e këka vërët Asnëa vërët rësulullahi s.a.s. Asnëa për bërët Për në halep shkabë a e në halep mara hojo Për në halep shkabë Për në halep shkabë Ska dëlil shriatit qatë i të qazërën qazërën sënë vërën në jamien halep i të ashtë sëjidina zh Ska njeri pë gjallë që i mudhët me të gjallëntonës e në gjaminë e bëni umeje në shëmë, është vërë i të nga mërët jahja. Sërë të ashë, jo ashë, sërë të ashë. Pra sërë të ashë, sërë të ashë. E kamë, vërë, që që që, vërën e Hazët e Ademit e ka qëjtë. Sërë të ka qëjtë vërën e babës e rëzët nënës me shku me jaknu, një kulë huë Allahu ahad, një Fatiha me jaknu, me ingreid, dhurt, Më shirona prindin tim në var, këtë var se ka xhe, e ka ditë var në asaj atemi. Jo lomem, Islami nuk merret me xigjana. Këto xogjëna s'kan lidhje me me xogjnat e vërteta. Këto xogjëna janë shumë larg për neve. Pra, Allahu dhe lëjëjëllahu i dhevere, ka zgjuu për këtë çunak, po të gjem të ri. Jo, jo, kushe kush kanë jo në në të kive, si kan pasën. Jo kush e kush kan gjen. Jo mbiem natë kivës si shkolët na për librat e historisë e yahudive. E kanë ngjuën arabë i marrin disa njerëz e i levojnë sepordin te arabishtës me baship përkujton se vajzë ma dhët me ka zhu me këta. E këshin përkëli qenë, qenë i këtive ka pas galopin murç, bile përthin gjennet së, edhe a i qenë i këtive hi me të në gjennet. Një me, ku e lidhen a gjennë gjennet ata. Ku e lidhen a gjennë gjennet ata. Në shka u shqesh, shka i qeshen ati. Gjëmëtë ndarë shumë, më zgëzoni me dhe se së në jale ju, të zbogloni atë shumë, hajvanë gjennet nuk hinë. Po Pus, shpështu i kë Në gjitha për, për shkruun Në gjitha për shkruun edhe a i njeri që a ja kanë spjevun që këtë kursin në dështë edhe me një kursin si kjo Kështë qenë shumë i madhaj Përpej, shumë i madhaj Mere dhe shtaj i madhë gjemot I kanë shumë kleqët me kajt Denizi i kishtë arë të rinë gru Kjire të njare Unë e kam lezu në geografi se me një vend që a gjënë pacifik ashtë deti i fellë një mëzmi e nishin si e n është i tëringu Pra tëringu 11.111 11, metre Tëringu E tërma E me reveshtë tërma Peshkin tha të e kanë dherë prejdenizit E ka prejkë të dili E kanë dherë peshkin prejdejti në fond E ka prejkë të dili Pra kështë tërma sa përdu të me qenë i gatë Na shkencë darist Na e kanë vërtetut djetarët Se dili prejdejve Asë 94 milion mila lërë Ose 148 milion kilometra çekaç tinjerë podobme koni got ollazni po kjan qitap shkruan arabisht te burra kja ana per libra u burra na per libra mir po skajen te jonash kta per kursi xhamia ana kta fa jan me u jo, si ka zopopletajo sicili popoli ka pral te veta pra jo nena arabe kur tanoja tarokin me flet aj ban buzhur ne potere n jeb e çu studish ka i kalzon aj tund du juze ne yri madhe kan zer peshin pidenizi akon i mal çekaç Tu tu jetu tu jetu tu jetu ç'e rrëngjumi, edhe ja none ajë përdeman, ta e përshkolit gjir punte vetë. E kanë u tullin gjumun, e kanë dal këton e kanë bëvë ajën xhamin. Ta nuk shkojn punta ashtu, buka. Nuk shkojn punta ashtu. Dinash ajati jas Koran. Dinash ajati jas sunne te penga me ajë tele sallallahu alaihi. Dinash ajati ne ka sqarëgo mujtehida te mrai. Si shoq e boani pse Shafiut Ahmedin ibn Hanbalit, Imam Malik Sufyan al-Thawri, Imam Muhammad ibn Yusuf ibn Marwan. Dinash, ajo që ne kanë spegur shkolat e mëlorja islame, sigurisht shkolla e Buharive, së tjetër të tjetër. Sa janë afë yon? Këto janë prala, këto janë fatoset. Këto janë këto janë prala, fatosike, një popull i por nuk bën çdo gjësh katashifësh arab derzë burra. Çfarë <tosim> t'ju themi ngul kënd na këto djem që po duhen në spegur, në pikat sp sp të shkurtë do hes mira e ka zoti neve pikaën këon ato. Emrin, emrin, tash ju adreso dalëm dash. Allahu subhanahu wa taala me gjonat vëglen kërani kejmë nuk mire po neve ne nës pjeghën në gjarën për me e mornë amfimin preja saj medrese do të thot e kan lonë annikun kan ik preja anniku zënqar për të arrujt pe fejane vetë do të thot e kan peshu fejane, fejane vetë edhe mbi atë e asmi gjonë këtë botë maranë si u ka orë edhe e kan mor fejane, fejane vetë me veti janë lërgu janë lërgu, jan lërgu pak prej vendit ku kanë qenë të jetu qëka kanë dohë me ta? Allahu Jallaluhu fa qayyunu preative ai ma pla zar zika chen ju ka thon shoku vet fa uwu ila al kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi minn kes pel ata Allahu Jallaluhu rahmetin dore ne rahmetit vet pasi ce dinin ne ati e kemi mar ne ati dore ne rahmetit vet me siguri do na shokron me te ksu thajoni preative ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمره مرفقه فهين كشفال فددتنا ششرا ما سيقولي دورا رحمته الله جل جلاله وجل شأنه هذا هنا النذر قيل فالله جل جلاله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فوني أبقى مواطيما دي سميتا جوم واش كني قيدات جوم واش كني قيدات جوم واش Ja kanë bu disa vite aktive jumin vesh. Se jumin vesh, a me vesh netia. Me, me shkaf lanjeri, s'kam shëll njëri kur flejave, është në afinin. Njeri kur flej, shëllsin. Mir po po të pes kur të quhesh me atrasu, e ke vendosur me atrasu për fisllin. Ansin fis lanëj, fis lanëj të dhërkon. Ku të shlo? Nuk është apo, nëse s'ka ana të flet pra, ja me fia me vesh u po flika. Një me shka po flishet ti? një nuk flanë me si, e si të mpytësh mu e pësër unë e prajë mshelë si, si ti mshelë se ke një metin e lagët më të bukonin një metin me të të tëllit, e shabotën Allah i ka nuk kapat, mësmetla bërlok të frejtë. Për atë, atë mshelë si, mësmetla bërlok të frejtë. Si. Tënë e gjemot, pa tja e ditë me fletë si qelë sa je i krishtushëm për tjejnë shka e nëqutë. <laughs> me fletë me si qelë je shumë i ket pa ti gruja prej ti e tutët me pa të fletë me si qëj që i ka gjalli smitë të tutën prej ti ama je shumë i bukur kër i mbyllë si të dhe flenë je shumë i bukur, je shumë i qëj kër ke fletë ti si fmi me si mbyllëm në në jote shumë të ka dashuru prej gjepit ajo që utë ti të fletë shumë të ka dashuru ajo ti se kini, ajo ta kaknu të je një kongë të fletë ti në gjepë me si mbyllëm ka fam nina nana ta përkuni A thonë, bane zërë, plak këtë unëi. Plak këtë unëi dhe, më bëdhë me në rrëgullë, a keqa, bolë mirë, në në në qëtë. A jo sërë, a ka arru me thonë, depotet, se në të kohë kur ka dalë kjetonë, s'ka pasë si parlamente. A më ka thonë, plak këtë unëi bane. Tënë e ka kënu gjallin njepë për pushken, e ka kënu për, për pushken, e ka kënu për, për trimni, e ka kënu për njëri të malë. Ti të fletë, keqë si të m mi pas pas si qel u dashketu në doate doktorin me qurëse ka di shka me thini flen njëri flen me vesh kur jam të nana për jam të regojnë një njarë i shumë të shkurt me qenë se unë e bisën zbët dherës ju ka një e prit një apo një non e ka pas një gjall pabur do kësot i ka zdik baba atjë gjallit shumë herët ajo e ka rrit prej filimit të rinë barim edhe këto nana që ka qështu i rritin smit interesant tash zakonisht e ditur se zote gjëllë dhelelu unë jaksh dritë një diturin sikur me pas qenë shumë e shkollube për qila ati ca roke që a kanë përmohë shumë e këshilloj mirë interesant se edhe shumë frigorë se për ndodhë diska i dojnë shumë pas të s'ka problem a i gjali për rrujke një kalli për rrujke një kalli për me shiqë shumë shtreng ashtu i kishë metë me ratë edhe aj për rukën i kali me shishtrejt mirë po qashton fa unë do t'ja gjoj ditën kallitem kur do t'ashek mashtrejt se kej shokt e ka ap i kali në vetë me një ditë mravi kur njërëvit prej dorës dhe përfëlimit prej derës së mdilshin, a i tha sot do t'ashef në pazar se kush i sot sëmqet kovat veçun e dhe shkoj nana vetës i qoj t'abirë ku shkon sot me kali tha sot nana eme e tha ka me shitë këta Sot fa, ku kusë të mdëllë veç muë? Mas drejke ardhë me gjithë kalit e shpia, ishë bënë sladolet. Ardhë u shkritë e u gjaku, edhe me nënën e vetë njërë disa lafë e i banën, fa nënën e eme, e shi të birë, fa jo nënë, po pëse? Fa, po kur kusë të shkonej, nënë e eme në pazarë. Fa, u revirë. Fa, po ti pëse qi të sot me shi të kalin, fa në këtë ftofë? E ditë se sot zban Përse sët si duhet kur kuj o birë Sët kur kuj se në të u gasht o birë o, o, o i nënë Përse këtë laf së mafave sabale? Që këtë kam përqërin? Përse këtë laf së mafave sabale? Tha, Biro nënës Sabale bënë ke kalijot pare, jo laf i emë <laughs> Shti, kërë e ki pas e kalijot Sa të duhet përsa të duk, të bëhë pare tha, Shti laf i emë banë pare tha, Shka të thomë sabale? Tha, Ti sabale a vete u qohë I këshë zgjidhë kallë I kësh Shkove me shita gjementi kishe kur të vene Me tableti fush ma srajnë se këtë du njësë Faq sa vale, fa kalijet, bëj ke pare Jo lafi jam o birje Faq ti lafi jam, laf jam ban par Pra ku i desh lapit nolës Ku i desh lapit babës Ku i desh rinit Fjales prindit Ku i desh shumë fjales prindit Se ato për ti e din shumë ma shumë se ti për veti Ato për ti e shumë ma shumë din se ti për veti Edhe pa që ka këtë këshilojnë ato ti e nuk janë të dash me të majdë të madh A tëse kanë atë qëllë i masihare, qëllimi atime është qëti mësë me gabu heqë, qëllimi atime është qëti mësë gabëshë, e pra në dhe gjohë kuidësë, kuidësë në dhe gjohë mirë. Edhe për fungë këtu, derës i sodit, Allahu gjëllë gjëllë nëhu, gjëllë shëllë, në edhe në kësë kjegurën, Kuran i Kerim, për fjallën rahmet me në sura, ku me ta qëllë surën e rafat, Ar-Rahmanu, Allem al-Quran, unë jam a i Rahman i tëli, Rahmeti janë përfshinë zdo gjohëm këtë botë musliman edhe jo musliman kurse lahirat janë rahim të sëllët disi fatë i kimin bismillah i rahman i rahim përfshinë vetëm ata që i ka nërë me besim edhe ata që i ka nërë me pun të mira Zot i dashë prej cilësies rahman të Allahu Gjellë Gjellë U edhe tanë umetër i Muhammad Muhtafat mësë të largoh ne edhe në banë kreative që rahmeti jëtë në kapë në këtë botë edhe në botën qeterë Në banë operative që dora e rahmetit tan o Allah mbi ne vetë 30 inshallah si ta shtri zot rahmetin mbi ne vetë ska kush e mbledha dorë më o Zot mos la ngre rahmetin për ne vetë edhe u mëket Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe ne kaç sot po mbyllen tako mine ser mas deri zjenie te lain fatihah